Учителя Петър Дънов. Акордиране на човешката душа. Том II. Боян Боев. 17 октомври 1883, 23 декември 1963 г. Издателство Бяло братство София 2008. Редакционна колегия: Боян Боев, Димитър Калев, Емилия Иванова. Боян Боев е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризма. Роден е в град Бургас. Баща му е бил стопанен редактор на вестник Голглота, преименуван по-късно в нова епоха. Боян Боев завършва образованието си в Софийски университет Климент Охрицки, специалност естествени науки. Владее френски, немски и руски език. Образованието си продължава в Мюнхен, където има личен контакт с Рудолф Штайнер, и изявява желание да следва неговата духовна школа. Но той го отпраща с лаконичните думи, че мировият учител е слязъл в България. Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с учителя Петър Дънов. През 1912 година присъства на събора в Велико Търново. През 1919 е учител в град Свиштов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на учението Проповядвано от учителя Петър Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на бяло братство с обществеността. На вашето внимание предлагаме натрупания архив, подготвен от Боян Боев през всичките му години на ученичество. Той се публикува в три тома. И съдържа познания за човешката душа, като визира бъдещето на шестата раса, която ще се прояви чрез новата епоха.